Mă cunoști de undeva? Hai, mă fac. De ce te faci că nu mă mai cunoști? Păi, nu mă fac. Nu te mai cunosc. Nu mai vreau să am de-a face cu tine. Da, dar de ce mă păcăl? Păi tu de ce crezi că ești solută, Nu știu. Tăticului. Ah, pentru că ești așa de tândală, măi, tândală. Ah, hai mă păcală, ce parcă eu vreau să fiu tândală, a n-ai tu ce aș vrea să fiu eu. E, mă rog, și ce vrea să fii? Elefant, Oh, ah, Nu, nu, nu-mi place elefant. E? Uite, aș vrea și eu să stau așa într-un halat alb, uh -huh. să vină clientul nostru, stăpânul nostru și eu să... Ah, gata, înțeleg. Vrei să fii doctor? Da! Doctor, e, Nu se poate, mă, în mă... Trebuie diplomă! Și până intri tu la facultate... Atunci ceva unde nu se intră... În halat alb. Bă! Bucăta. Să fii tu sănătos! Am încercat! E mai greu ca la facultate. P așa e. Atunci... Eu zic că... Spătar. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, păcată. și e jositor. E te uite la el. Bravo, mă te mă. mă. <gântu -i> Atunci, ce ar mai fi? Păi, farmacist. Farmacist vrei? Vreau. Bun. Atunci, uite. Asta de aici, vezi, e farmacie. Da. Uite, ia halatul. Da. Așa, asta, așa, așa. de te cu Așa, Așa, Uite, aici, în raft ai medicamentele. Da. La revedere, da. serviciu ușor! Mi să... și mai poftiți, pe la noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce vrei mă, păcar? Păi nu ce vrei, mă, păcală? acum nu sunt păcale, sunt un client. A, da? Și ce vrei? Nu așa procedează un farmacist. Da și tu, bună ziua, cu ce vă putem servi sau fi de folos, ai înțeles? Am înțeles. Hai, ieși și bate la ușă. Da, da, da, da, da. Hai că învăța lecția. Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă putem servi sau fi de folos? Nu vă supărați! Nu! Cuie! Aveți? A, mă Măpăcală mă aici farmacie! Nu umbla cu prostii! Noi nu ținem cuie! Vă rog să mă scuzați! Bună ziua! Bună ziua! I-am făcut-o! Credea că mă păcălește el pe mine! Bună ziua! Bună ziua! Ce vă putem servi sau fi de folos? Cui aveți? Omule, aici e farmacie, noi nu ținem cuie. Cuie se găsesc la ferometal. Bună ziua! E, bună ziua! Oh, oh, oh. Nutrientul ăsta e imposibil! Imposibil! Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă puteți servi sau puteți folos? A, nu vă supărați, cuie aveți? dumneata, ești exasperant, doamne! Eu? Nu-s din S-a mai spus de două că nu ținem cuie! A, vrei să-ți bat de mine? A, nu voai de mine, Adică, ce, dumneata, ai impresia că meseria asta a noastră e de râsul tuturor, nu așa? e dacă impresia asta Poftim, halatul, Vidi dumneata, pe cala farmacistă. Ves cum e, poftim! Bună ziua! Ei, bine, bine, bine, bine! Așa, ia să vedem noi ce se găsește în inventarul acesta. Vă să zic aici aspirine, da, e regulă, piramidoane, talazol. Aaaaaaaaaaa! stai ca i arăt eu lui, să vedeti ce-i fac. Crede că m-a păcălit, da? Dar tot eu o să-l păcălesc. Bună ziua! Bună ziua, ce doriți? Nu vă supărați cuie. Cui aveți? Avem, domnule. Câte doriți? Cum? Aveți cuie? Da, dar nu înțeleg de ce vă mirați așa. Păi, noi suntem o farmacie bine aprovizionat. Spuneți câte doriți și vă servim numai decât. Oh, aveți? Bine, atunci o jumătate, nu, un kilo, kilogram, 3 kg de aici. 3 kg, numai decât nicio problemă. Uh, o clipă. Da. Rețetă, aveți? Oh! Aleşinat. Ha, uh, uh, poftim. Unde or fi, ținând în farmacia asta sărurile, să-i dau pe lana să se trezească, adică, adică, ia, ia, ia, stai. De ce să se trezească? Mai bine îl las așa, că m-am săturat de el cât e de tândal Păcală! Oh... Mă, păcală! Auleu, a făcut-o aici -o șterg. Păcală. Mă, păcală, stai unde fuci. Stai să-ți dau eu cu bățul ăsta rețeta care mi-ai cerut-o, mă, păcală! Stai, mă, să-ți dau rețeta! Ah! Pârtate, am rețeta ca la carte pentru cuie și lăcată Ca gura să îți mai tacă mai, Măi... măi Văd că tragi drabuc din fân Astea scuie la plămân De te-a fum tu ai să mori Și mă faci să-ți aduc flori Măi... Sau de fumat, dar la cap am să a chebat De cu seară până în zori, până când ai să te che Noi doi nu suntem chemoșeni, nici olte, nici moldoveni Dar ne place să jucăm ca și să strigăm Surăi, lelele, le, si la la la